الاحزاب متفقل سرسه بسم الله الرحمن الرحيم مرحمتلي ورحملي الله ابيلا يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين İnna Allaha kana Ey peyğəmbər Allahdan qor Kafirlərə və münafıqlərə itəyat etmə Həqiqətən Allah biləndir müdriktir. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا رəbbindən sənə vəhy yoluna tabe ol həqiqətən allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır və təvəkkül aləllahi və kifə billahi Allah'a tevekkül et. Allah'ın koruyan olması sənə bəsdir. Ma ceala Allahu li <Sessizlik> raculin min qalbayni fi cufih, ve ma ceala azwajakum l la'i tudahirun وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِ السَّب۪يلِ Allah bir adamın daxilində iki ürək yaratmamıştır. Allah anıya benzederek özünüzə haram ettiğiniz zövcelerinizi Analarınız etməmiş, oğulluğa götürdüklərinizi də oğullarınız etməmişdir. Bunlar sizin dilinizə gətirdiyiniz yalan sözlərdir. Allah isə haqqı deyir və doğru yola yönəldir. Udūhum liābāihim <Sessizlik> فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن Oğulluğa götürdüğünüz uşaqları öz atalarının adları ilə çağırın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 bağışlayandır rahimlidir en nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul abhama ba'dhuhum aula bi ba'd in fi kitabillahi min al mu'minina İllə ən təfələu ilə əvliyəikum mə'rufa, kəna fil kitəbi məstura. Peyğəmbər möminlərə onların özlərindən daha yaxındır. Zövcələri isə möminlərin analarıdır. Qohumlar Allahın yazısına görə birbirlerine müminlerden və mühacirlərdən daha yaxındırlar. Dostlarınıza yaxşılıq etmək isə istisnadır. Bunlar kitapta yazılmışdır. Ve id əxadnə minən nəbiyyine mithaqahum və minnkə və minn nuhin və İbrahīmə və Mûsə və İsə dün-i Bir zaman biz Peyğəmbərlərdən əhd almışıq. Səndən də, Nuhdan da, İbrahimlən də, Musadan da, Məryəm oğlu İsa'dan da. Biz onlardan möhkəm bir əhd almışıq. Belə etmişik ki, Allah doğru danışanlardan doğruçuluqları barədə soruşsun və kafirlər üçün isə ağrılı-acılı bir əzab hazırlasın.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 O zaman onlar sizin hem yuxarı və həm də aşağı tərəfinizdən üstünüzə gəlmişdilər. O vaxt qorxudan gözlər bərəlmiş, ürəklər xirtdəyə çatmış Və siz də Allah barəsində zənnə-gümana qapılmışdınız. Orada möminlər imtihana çəkilmiş və güclü sarsıntıya məruz qalmışdılar. Eebya Qunun mü nəfi quə dinəfi qu bihiməradun mə vadən Allahu ilə. O zaman münafiklər və gəlbində xəstəli olanlar, Allah və onun elçisi bizeə ancaq yalan vədə vermişr deyirdilər. 111. وإذ طال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا 112. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون 113. يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة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 qaçmaq istəyirdilər. Və əgər onlara Mədinənin hər tərəfindən üstünlərinə hücum edilseydi, sonra onlardan fitnə öyrətməyi tələb olunsaydı, onu mütləq edər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 Onlar Allah'a verdikləri sözə görə sorğu-sual olunacaqlar. Qulleya fa'atkumul kiraru in tarartum minel mauti əgər ölməkdən və ya öldürülməkdən qaçırsınızsa bu qaçmaq qətiyən sizə xeyir gətirməz belə olduğu təqdirdə siz ancaq əcəliniz çatına qədər çox az bir müddət ərzində gün gücaran görəcəksiniz ulmən zallazi ya'simukum minallahi in Və lə yəcidunə ləhum min dün illəhi və liyyəm və lə nəsirəm. De ki, əgər Allah sizə bir pisliyətmək istəyərsə, sizi ondan kim qoruyabilər? Yada sizə bir yaxşılıq etmək istəsə, ona kim mani ola bilər? Onlar özləri üçün Allahdan başqa nə bir himayəçi, nə də bir yardımçı tapa bilərlər. Qadi ya'lamullahu'l mu'awwiqin minkum wal qaa'ilin li'ikhwanihim halumma ilayna. Allah aranızdan cemaati cihatdan çəkindirənləri və öz qardaşlarına bizə qoşulun diyenləri tanıyır. Onlar nadir hallarda dövüşə qatılırlar. Şişhətən <Sessizlik> əleykum Fə idə cəəəl khawf rəəyitəhum yənzurunə ileykə tədûru əyyunuhum kəlləzī yughşə əleyhi minəl məhut فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُونكم بِالْمَسَنَتِ انْحِدَادَ اشِحَّةٍ عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْدَثَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ sizə qarşı xəsislik edirlər. Onlara qorxu gəldikdə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 يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِي الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا مُنَافِقْلَر mütəfiqlərin çıxıb getmədiklərini güman edirlər. Əgər mütəfiqlər bir də gəlmiş olsaydı, onlar bədəvilər arasında köşəri həyat sürüb, barəmizdəki xəbərləri soruşub, öyrənmək istəyərdilər. Hər gah aranızda olsaydılar, ancaq azacıq döyüşərdi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun limen limen kana yarjullaha wal yawmal akhir Allah'ın elçisi sizlərə, Allah'a və ahiret gününe ümidini bağlayanlara və Allah'ı çok zikr edenlere güzel numunedir ولمّا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا gördükdə bu Allahın və onun elçisinin bizə olan vədidir Allah və O'nun elçisi doğru söylemişler dediler. Bu onların yalnız imanını və itayetini artırdı. Minəl məmininə ricalun sadəqü mə əhədullāha aleyh Fə minhüm mən qadā nahbəhü və minhüm mən yəntədir Və mə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 Li yajzi Allahu Bu ona göredi ki Allah doğru danışanları doğruluklarına göre mükafatlandırsın münafiklere de ya istese əzab versin ya da onların tövbələrini qəbul etsin Həqiqətən Allah bağışlayandır rəhimlidir Və raddəllahu-lləzīn kəfrū bi-ğeyẓihim ləm yənalū xeyrā və kəfə llahu l müminīna və kənə-llahu qawiyyan Allah kafirleri qəzəbli olduqları halda geri qaytardı və onlar heç bir xeyrə nail olmadılar. Döyüşdə Allah möminlərə kifayət etdi. Allah qüvvətlidir, qüdrətlidir. və anzaləz-zədīnəzəhəruhum min əhlil وَقَدْ فَفِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا Allah kitab əhlindən müttefiqlərə yardım edənləri öz qalalarından endirdi və onların qəlbine qorxu saldı. Siz onların bir qismini öldürür, bir qismini də əsir götürürdünüz. وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا الله sizi onların yerlerine, yurtlarına ve mallarına üstelik de də ayağınız değmeyen bir yere varis etti. Allah her şeye kadirdir. Ya eyuhan-nabiy qul li'azwajika in kuntum turidun al-hayata ad-dunyaya wa zinataha fat'alayn fat'alayn umti'kun Ey peyğamber zevcələrinə də ki Əgər siz dünya həyatını və onun bərbəzəyini istəyirsinizsə, gəlin sizi dünya malıyla məmnun edib gözəl tərzdə sərbəst buraxım. Və in kuntum turidullaha və rasuluhu فَإِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا eğer Allah'ı, O'nun elçisini ve ahiret yurdunu istəyirsinizsə, bilin ki, Allah aranızdan yaxşı işlər görenlər üçün böyük bir mükafat hazırlamışdır. Ya nisa'n-nabi men yati minkum bi Ey peygamberin zevceleri sizlerden her kim açık aşkar bir çirkin iş görsə onun azabı iki qat artar Bu Allah üçün asandır. O men yəqnut kim Allah'a ve onun elçisine itaat edip iyi işler görsə ona mükafatını ikdad verərik biz onun üçün bol ruzi hazırlamışıq yani sən nəbi ləstünkə hədmin minən nəsâ Ey Ey peyğəmbərin zəvcələri siz hər hansı bir qadın kimi değilsiniz əgər Allahdan qorxursunuzsa yad kişilərlə nazlanama nazlana danışmayın يوخسا قلبنده хәстәлек олан тамаһа düşәр Шәриәтэ мувафиқ кайдада данışıн. وقرن فيه يوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وآتي الله ورسوله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 Ey ev ehli Allah sizdən günahınızı silib aparmaq və sizi tər təmiz etmək istəyir. Vazkur namətkə fi bunutkun min ayatil lahi vel hikmə inallaha kal latifan Evlərinizdə oxunan Allahın ayələrini və hikməti yada salın həqiqətən allah lütfkardır hər şeydən xəbərdardır innal musliminə wel muslimatə wel mu'mininə wel mu'minatə wel وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما حəqiqatan müsəlman kişilər və müsəlman qadınlar mömin kişilər və mömin qadınlar mütəki kişilər və mütəki qadınlar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 Allah və Onun elçisi bir işə hökm verdiyi zaman, heç bir mömin kişi və mömin qadın öz işlərində istədikləri qərarını verə bilməzlər. Allaha və Onun elçisinə asi olan kəs, əlbəttə ki, açıq-aydın azgınlığa düşmüştür. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أُمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا وتخشى النَّاسَ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أحق أن تخشاه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 Sunnetullah fi'l-lazi halal buyurduğu bir şeyde ona hiçbir günah gelmez. Önce gelip gedenler hakkında da Allah'ın qayda-qanunu belədir. Allahum əmri əzəldən müəyyən edilmiş bir hökmdür onlar Allah'ın risaletini təbliğ edir ondan qorxur və Allah'dan başqa heç kəsdən qorxmurdular Allah özü haqq-qisab çəkməyə kifayətdir Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa qataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in aliman Muhammad aranızdaki kişilerden hiçbirinin atası değildir lakin o Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şey bilir. Ey iman getirenler Allah'ı tez tez yada salın Səhər axşam onun şəhninə təriflər deyil. Və o, sizə sizi zülmətlərdən nura çıxaran, üçün möminlərə rəhim olan odur. Onun mələkləri də sizin üçün bağışlanma dileyerler Allah müminlere karşı rahimlidir Tahiyyetuhum Müminlerin ona kavuşacakları gün hayır duaları salam olacaktır Allah onlara olduqca gözəl mükafat hazırlamışdır. Ey Peyğəmbər, həqiqətən biz səni şahid, müjdəçi və xəbərdar edən olaraq göndərdik. و داعيا الى الله باذنه وسراجا de Allah'ın izniyle ona tərəf çağıran və nur saçan bir çıraq kimi göndərdik. Qabəşşiril müminina müjdə ver ki Onlara Allah tərəfindən böyük bir lütf nəsib olacaqdır. Kâfirlərə və la və da'a Kafirlərə və münafıqlərə itayət etmə. Onların əziyyətlərinə fikir vermə. Və Allaha təvəkkül et. Allah'ın koruyan olması kifayettir. Yâ eyyüha allazîne âmenû ıza nekehtumul mü'minâti thumme təlləqtumuhun thumme təlləqtumuhunna min qabli en temessuhunna fəmâ lakum aleyhimme min iddətin ta'tabdûnaha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 Onlara talaq haqlarını verin və gözəl tərzdə sərbəst bıraqın. Yə əyyuhən nəbiyyü, inna əhləlnə ləkə əzvəcəkə alləti ətəyitə ucurahun, alləti ətəyitə ucurahunna və mələkət yəmənukə minmə. وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً 117. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين 118. قد علمنا ما فرضنا عليهم فيه Əzvəcihim və mə mələkət əymənihüm Likə ilə yəkün əleykə xarac Və kənəlləhu qafuran rahimə Ey Peyğəmbər! Mehirlərini verdiyin zövcələrini Allahın sənə bəxş etdiklərindən sahib olduğun cariyələri Səninlə birlikdə hicrət etmiş əmin qızlarını Bibilərinin qızlarını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 Nəyi vacib buyurduğumuzu bilirik, belə etdik ki, sənə bir çətinliyə olmasın. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Qurgi mən təşəu minhünnə və tu'uyi iləyikə mən təşəə. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَجَنَّا أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَطْمَئِنُّوُنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا Onlardan istədiyinin səninlə gecələmək növbəsini təxirə sala bilərsən, istədiyini də öz yanına ala bilərsən. Özündən ayırdıqlarından hansı birini yenidən öz yanına almaq istəsən, sənə heç bir günah olmaz. Bu, onların sevinmələri, kədərlənməmələri,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 ولا ان تبذل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمين وكان الله على كل شيء رقيبا Bundan sonra başka kadınlarla evlenmek, gözellikleri seni hayran etse de onları başka kadınlarla değişmek sana halal değildir. Sahib olduğun cariyələrsə, istisnadır. Allah, hər şəyə nəzəret edəndir. Yəyyüha alləzīnə əmenu, lə tedxunu buyūtən nəbiyy, illə ən yüqdənə ləkum ilə qağamin ghayrə nəzirinə iləh.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 ولا انتنكحوا ازواجهن بعده ابدا ان ذلك كان iman getirenler size yemeye izin verilmeyib sufreye davet olunmadiqca peygamberin evlerine girmeyin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 Peyğəmbərin zövcələrindən bir şey istədikdə pərdə arxasından istəyin. Bu, həm sizin qəlbinizə, həm də onların qəlbinə daha çox saxlıq gətirər. Sizə Allahın elçisinin narazı salmaq, vəfatından sonra onun həyat yoldaşları ilə izdivac etmək qətiyyən yol verilməzdir. Həqiqətən bu, Allah yanında Böyük günahtır Sizin her şeyi aşkara Çıkarmanızdan Veya gizli saklamanızdan Aslı olmayarak Başa düşün ki Allah Her şeyi bilir لا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَخْوَاتِهِمْ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِمْ وَلَا بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ولا saihimna wala ma malakat qadınlara ataları oğulları qardaşları qardaşlarının oğulları bacılarının oğulları öz müsəlman qadınları sahib olduqları kölə və cariyələri yanında hicab qeyməmələrində heç bir günah yoxdur. Ey qadınlar! Allahdan qorxun! Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə şahittir. İnnə Allahə və mələikətə huyusallun alən nəbiyy, ya aleyhi ve sellemü teslima Doğran da Allah ve onun melekleri peygambərə xeyrdua verirlər. Ey iman gətirənlər, siz də ona xeyrdua verib kamil ədəb ərkanla salamlayın. İnnellezine yo'duna Allah ve resuluhu la'anuhumullahü fid-dünya vel-ahira Ləənəhumullahü fi'd-dunyâ Şübhə yoxdur ki, Allahı və onun elçisini injidənləri Allah həm bu dünyada, həm də axirətdə lənətləmiş və onlara alçaldıcı bir əzab hazırlamışdır. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا kişiləri və mömin qadınları etmədikləri bir işdən ötürü günahlandıranlar sözsüz ki öz üstünə bəhthanla bərabər açıq aydın ağır bir yük götürmüşlər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 Qızlarına və möminlərin qadınlarına de ki, naməhrəm yanında çarşafları ilə örtünsünlər. Bu, onların tanınması və onlara əziyyət verilməməsi üçün daha münasibdir. Allah bağışlayandır, rəhəmlidir.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 ve lametlenmiş halde kalalırlar. Harada elekeşseler yakalanıp amansızcasına öldürülerler. Sunnetullah billezine khala min qabl olup gidenler barasında da Allah'ın hükmü böyleydi. Sen Allahın qanunlarında heç bir dəyişiklik tapa bilməzsən. Yes'alukennasu anis-sa'ah qul innema ilmha 'indallah wama sənə o saat barədə sual verir. Dey ki, Onu yalnız Allah bilir. Nə bilirsən? Bəlkə də o saat lap yaxınlaşmışdır. İnna Allaha Həqiqətən Allah kafirləri lənətləmiş və onlar üçün yandırıb yaxan od hazırlamışdır. Xalidinə fiyhə əbədə, Lə yəcidunə vəliyyən vələ nəsirən. Onlar orada əbədi qalacaq, özlərinə nə bir himayəçi, nə də bir yardımçı tapa bilməyəcəklər. Yəvmətü qəlləb ucuhum fəl-nərdə, يَوْمَ تُقَلَّبُوْجُوهُمْ فِي النَّارِ يَوْمَ تُقَلَّبُوْجُوهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّٰهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولًا Üzleri odda oyan bu yana döndürüleceği gün onlar diyecekler. Çaş biz Allah'a ibadet edeydik. Onun elçisine itaatkâr olaydı. Onlar deyəcəylər: Ey Rəbbimiz, biz başçılarımıza və böyüklərimizə itaat etdik. Onlar da bizi haqq yoldan azdırdılar. Rabbanā Ey min el azab ve onları 2 kat aziyete sal ve onları müthiş bir lənətə məruz qoy Ya eyha'llazina amanu la tenhunun kellezina adav Musa fe dadwa'hu Allahu mimma qalu Ey iman gətirənlər, Musanı incidən şəxslərə oxşamayın. Allah onu onların dediklərindən təmizə çıxartdı. O, Allahın yanında çox ehtiram edilən şəxsdir.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 və doğru söz danışın ki o sizin əməllərinizi islah etsin və günahlarınızı bağışlasın kim Allah'a və onun elçisinə itaat etsə böyük bir uğur qazanar inna <Sessizlik> aradna al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 doğrudan da o zalim ve cahildir. Li yu'adhiballahul munafiqin vel munafiqatin vel müşrikin vel müşrikat ve yetubuallahü alel mu'minin vel mu'minat ve kallaallahü Bu emanet insana ona göre verildi ki Allah münafiq kişiləri və münafiq qadınları, müşrik kişiləri və müşrik qadınları cəzalandırsın, mümin kişilərin və mümin qadınların tövbələrini qəbul etsin. Allah bağışlayandır, rəhəmlidir.